Când învățăm despre războaiele dintre romani și daci, alături de numele lui Traian și Decebal, ne amintim și un alt nume, Apolodor din Damasc. Nici nu e de mirare. Vestitul arhitect a dăltuit la Roma, pe uriașul trunchi al Columnei, monumentul istoric al nașterii poporului nostru. La Adam Clisi a înălțat mărețul Tropeum Traian. Iar la Drobeta, peste Danubiu, a realizat cel mai frumos și lung pot din lumea antică socotit deloc mai prejos decât colosul din Rodos, farul din Alexandria și celelalte minuni ale lumii. cum a fi construit vestitul arhitect Măretui Pod, dar coloana? Cu, cu ce mijloace tehnice? Adică întrebare firească, la urma urmelor, cine a fost Apolodor? Acestor întrebări povestea de față încearcă, de cât i-au îngăduit mărturiile rămase peste milenii, să le dea răspuns. Un răspuns cât mai vrednic de faptele și minunații săi eroi. Pe vremea aceea, adică într a doua jumătate a primului secol, un tânăr senator roman pe nume Marcus Ulpius Traianus, își făcea tocmai în îndepărtatea Sirie stăpânită de romani cu cenicea O boare călduță venită dinspre Mediterană Clatină agale a idoma unor uriașe evantae, frunzele palmierilor și mângâie spinerile albe ale corpurilor romane, rânduite lângă zidurile cetății a Trâmbițașul castrului tocmai a sunat stingerea. <trui> Când deodată, în preajma intrării în tabără, se stârnește în bălmășală. Străjerii înhățaser un om ce dădea prin împrejurim și câteva clipe mai apoi zvârleau la picioarele căpetenilor un bărbat încă tânăr cu straile ponosite și care strângea temător sub braț un sac cărpăcit. Dați-i drumul! Văd că pot spune un alt străin. Vrut ai să ucizi pe va din noi? N-am vrut, jur pe zilul lui Olimp, pe Paraspe. Mm, așa, dar... Uh... Pumnalul, pavă mi-a fost la drum de fiare și de furi. De zece zile repecesc prin desert să vă aflu. Am fugit. Din temniță? Mai rău, din robie. Pe spinare mi stigmatul Slaviei mm. Da. Ia cupa asta, omule, și răcorește <gri> Grește-o, mai fără teamă. Cum te numești? De unde vii? Tocmai din citatea Damascului vin. Nume unul singur, ca un sclav ce-am fost. Apolodor. Apolodor? Sună frumos, afeule. Dar ia spunem ce-ai acolo în sat? Nu cumva te-au trimis sirieni un fel de cal troian, mă înțelegi, cu niscai indurele, Mă tem de greci, vorba înțeleptului la o convrietenă. Desigur, chiar când aduc daruri. <laughs> Ei bine, pentru asemenea daruri, sirienii ne-ar da bucuroși pe puțin trei de drahme. Iată-le! Și spre uimirea tuturor, străinul dădu la ideală din ponositul sac un mănânc de pergamente. Dar <fie> Chiar, chiar, chiar și o fortăreață. Și încă una. Ingenios concepută. De unde le-ai? Vorbește, dă drum. drumul. Eu însumi le-am creat. Eu le te previn. Eu nu glumesc. Nici eu, mărite, capitane. Arhitectura, și nu numai asta, am studiat-o pe apucate, pe huriș, noaptea când stăpânul dormea. Continuă, continuă. Și dacă oamenii au fost nedrepti cu mine, eu, în schimb, vreau să le fiu de folos. Doresc să înalți edificii frumoase, trainice case și palate, și terme și viaducte, fortificații ca și amfiteatre. Verzinie mm -hmm, și fantezie așadar și multă îndrăzneală. Prețuiesc strădaniile Apolodorus, te -nțeleg. Și pe mine m-a pasionat ceva. Meșteșugul armelor și mi-l însușesc, iată. E bine, dacă vrei, rămâi. Te vom sprijini să arăți ce ai învățat. Știi ce spunea marele nostru Dergirius? O, da, Timeo Danaus. Nu numai asta, nu. El mai zicea, audaces, fortuna iubat. Auz? Norocul îi ajută pe cei îndrăgmeți. Poate într-o zi vei avea și tu, acheule mai multe nume mai știi, vestite în toată lumea. Bună oară, Apolodor din Damas. Anii trec. Traian părăsește Siria și se îndreaptă spre alte neaguri trimise de Imperiu cu importante misiuni militare. Apolodorus îl urmează cu credință. Și când Traian ajunge la cârma Imperiului, și când se dezlănțuie războaiele pidaci. Pare zecea! Primăvara anului 101. Un corp de armată romană, avândul l în frunte pe Traian și scepticii săi, se pregătește să treacă podul de vase înșirate de-a curmezișul Danubiului, între Viminaciul și Lederatul. Pe malul dac ne surprizele, neprevăzutul, într-un cuvânt o minunată aventură și întâlnirea cu Degeval, desigur. Deodată Traian bagă de seamă că din suită lipsește cineva, Apolodor. Câteva clipe mai apoi îl descoperă. Apolodor răsfoiește de zor niște petice de pergament. Ei, Apolodorus, amăzite! Da te-ai apucat să descrii și tu ne-a cu daci mă concurez așadar. Văd că ți-ai luat și ajutoare. Într-adevăr, Auguste, numai că eu n-am să istorisesc luptele prin scris, ca voastră, ci prin imagini. Tânărul care mă ajută e Corneliu, Cornelius Quercus. E deosebit de înzestat de muze în a plăsmui chipuri. Mm -hmm. Și chipești ca un stejar, cum e și numele. Să-mi arăt și mie ce ai până acum. Ia, ia-te, un bătrân ieșit pe jumătate din valos printre vasele, zâmbește rostașilor noștri. Neptun? Oh, nu, nu, E Danubius, zeul Auguste. Se bucură și ne binecuvântă. Mm, așa. Începe <laughs> să-mi placă. Și aici? Aici. Ah, Aici, trecerea trupelor romane pe pod. Mm. Da. Ăsta? asta din pruntea coloanei, nu cumva... E chiar augusta voastră imagine, mărite? Mm -hmm. Ia spune, spune ce-ai de gând să faci cu toate astea, mm? Am să le dăruiesc legate în piele Măriei tale ca amintire. Asta... Mm? Am altă idee, Apolodos. Găsește mai întâi un ori învață chiar dumneata să asculte. Știu să și scutez Auguste, când încă nu eram sclav, am... O, cu atât mai bine, transformă-le atunci în bazoreliefuri, bună Și dăruiește-le ca amintire omenirii. Să le așterni pe zidurile unei bazilici, unui palat sau... oricum, să amintească peste veacuri vitejia ostașilor romani și... da, da, îndrăzneala, egoismul adversarilor noștri, al dacilor, adică... Marite, dar bine... Dacii, să nu te ferii niciodată, dragul meu, să arăți drept și cinstit dârzenia și cutezanța vrăjmașului. Arătând și vitejia lui și priceperea lui, poți dovedi fără nicio tăgadă că l-ai învins numai și numai, fiindcă ai fost mult mai puternic decât el." Începută la tape, bătălia se încheie tocmai în depresiunea Hasegului unde romanii distrug rând pe rând cetățile dacilor și-i constrâng să ceară pace. Tocmai la timp. iarna anului 101 bate la ușă. Acum împreună cu partea din general, Traian se înapoiază la reședinta sa din cetatea Pontes, unde va ierna. Mm, ai strâns ceva de nu? meștere, nu? Îmi plac. Uite. Ăsta, al zecelea parcă, unde solitaci mi duc de la Decebal faimoasa ciupercă, de care stă scris să ne retragem. Și <gângă> ăsta, uite, al 24, și patrulea, unde sunt față-înfață cu regele da. Ei, dar auzi? Pleacă păsările călătoare, Apollodorus. Poate și spre Elada, mărite. Și spre Silia... Te înțeleg, prietene. Dacă Decebal se potolește, îți acordă permisie. Văd că zâmbești. Nu te sfii, vorbește, fără deamnă. Mm. Mândria e închirea dacilor, mărite. Nu-mi în înfrângerea, nu va trece mult și... Oare? Da. S-ar putea să ai dreptate. Da, da? O armată puternică, înzestată cu mașini de război mai bune, anume născoșite. Iată cine ar trebui, mărite. Născoșite? Mm. Și mă rog, de către cine? Aveam noi oameni pentru așa ceva? Mă îndoiesc. Păi și avem, măriti împărați. Cum? Și cine? Odată, de mult v-am spus că arhitectura și nu numai asta l am învățat pe furiș. Ebine, bine, cândva am studiat și balistica. Iată acum. Ce-am mai realizat în nopte din ultima vreme? Planuri de mașini de luptă! Uite și o balistă! Și o catapultă! Cum n-am mai văzut vreodată! Aceasta e în stare să lanseze dintr-o dată nu bolovan și pietre, ci o ploaie de săgeți! Cealaltă... Aruncă la mari distanțe șomoiage aprinse. Ah, ah, pentru Nu știam, bravi mei general că printre noi avem și un inventator. Ah, și încă unul anume pentru tehnica militară. Cu studii în balistică, aveți cuvântul. Dumneata, Quintus Sosius Senecio. În calitate de consilier militar, apreciez că mașina cu săgeți plănuită de Apolodor E o creație izbutită, cel puțin pe pergament. Aștept și părerea lui Licinius Sura. O singură rezervă Multe săgeți se vor pierde în vânt. Mașina trebuie îndreptată numai spre grupuri compacte. Să ne spună, inventatorul, ce avantaje prezintă. Avantaje? Da. Răspund eu, generale Sura. E bine, această mașină o crotește viața zeci și zeci de arcași. Consider că asta e cea mai mare calitate a invenției de față. Mă întreb însă, cum vor rezista podurile de vase când vom trece spre Dacia asemenea greutăți? Da, e Ce părere au tehnicienii? Da, da. Balbus! Census! Ar trebui un pod rezistent, Auguste! De piatră! Tehnica actuală nu este în stare să asigure zidirea picioarelor de pod în apa unui fluviu ca Danubio. Da, da. Auz apolodor? Și. Totuși, podul trebuie făcut ci chiar cu picioarele gerite pe fundul apei. Trebuie... Îl voi ruga pe bunul Danubiu să facă o minune. Zi de zi, Apolodoro și Cornelius, cu trei recoplauri de la miază zi de fluviu, scrutând fără răgaz locul potrivit de așezare a viitorului pot. Dar iată că zăresc în departe o punte. Însetați galopează într-acolo, descalică. Deodată, într-un lăstăriș, o tufă poșnește ciudată. Prin frunzișul de aramă se aud pași grăbiți. Cornelius țâșnește după fugarul nevăzut se împiedică de o cofă din care se mai scurge apă, dar noi am și curând se trezește față în față cu o codană bălai, ochii și îl înfruntă semeli. Care v să zică așa. Așa. Și eu că, eu care credeam că ești, ești scoada lor, a dacilor. E scoada, da? Nu, dar te pomenești că ești sunt. Din obia-mi zice. Are vreo importanță? Tu, tu nu ești doare vreo un primit al vostru? Ah, ba da. Da? Da, da. Chiar fiu de împărat. Prințesă dacă. Prințul Cornelius Quercus. Și te voi duce o state cătătânea meu să-ți iei pedepsa, iscoada i Ha, ha, ha, Ne. Bine, fiule, am său am său Dar mai întâi să-mi răspunde la o întrebare. Vai și am va fi dacă nu... Dar dacă o știi să iau eu, o stat pe fiul măriei tale? <laughs> Bine, fie, fie, fie. Să-mi spui acum, ma să-mi spui de ce aceste meleaguri și cetatea de peste Danubiu au un nume așa de ciudat. Drobeta. Despicata. Oi? Ce se desparte aici? Eh, acuze Păi, din Moștrămoș, noi dacii știm că spre zi, istrul se desparte... Cum? Adică se desparte de un brat al său, alții adică de auzit, Cornelius, fiure! Ia-ți, stăpâna, ce mai și... haidem, ne apucăm de lucru, băieți. <laughs> Întors la Pontes, Apolodor cercetează o hartă împrejurimită. Și atât când curând se convinge că fata a avut dreptate. Fluviul se desparte într-adevăr de un braț care apoi, după câteva leghe îi se alătură din nou. Noapte de noapte, la lumina ofaițelor, Apolodor întocmește în mare taină pe folie mari de pergament, schițele mărețului și mult visatului său pot. Când totul e gata, Traian și statul său major studiază întregul proiect. Aveți cuvântul, generale, Sura. Admir în primul rând linia elegantă a acestui pod. O fericită îmbinare de robustețe și eleganță. Mă refer la cele douăzeci de picioare, adevărate turnuri de cetate și la broderia de arcade ce susțin tablierul. Mulțumesc, mulțumesc. Genistul Balbus. Sunt uh, întru totul remarcabile cele două porticuri monumentale de pe maluri. Mă întreb totuși, cum va rezolva colegul Apolodorus problema zidirii sub celor 20 de picioare? Generale Quadratus Vastus. Convins că maestru Apollodor a calculat corect toate elementele, propun neîntârziata începerea mă -te, mă -te, mă -te, Da, Mărite, mărite, un curier călare. Venit în grabă din sciția mică, doriște să vă vorbească. Lăsați-l să-i ce Suntem adacati de Daci, Cezar. Din Cezar. istrului, gurii de dinspre noapte, dinspre munți, Mulți bucoi și cosobocii și roxolamii se îndreaptă spre pontul de Uxin. Da, de ceval ne afrage în Ciția mică să ne slăbească forțele din Dacia? Da, n-avem de ales. Trecem imediat în stare de război. Întreaga flotă danubiană dislocă toate legiunile de pe Istrun, Sciția Minor. Ordon mobilizarea! Puternicile oștieri se întâlnesc pe colinele de la Adamplisie. Aici se desfășoară o aprigă bătălie încheiată cu victoria românilor. Dacii se răspără. Viruitoare regiunile se întorc în Gavizoane. Oare cât va dura liniștea pe melagurile Dacii? Dar ce-mi văd ochii, Apolodos? Pe hmm? aici curgea înainte estosul Danubiu. Acum găsesc un fel de mlaștină. Ce zeiță vrăjmată i-a răpit oareundele! E a unei zeițe bune, Auguste, matematica. Ea m-a ajutat să calculez dacă vechea albie în care am deviat apele va prelua cu totul apele acestuia. E bine, așa am aflat că acestea vor rămâne aici cam de un stat de om. <hâ>, ați auzit, general? Noi căutăm la aici, în vreme ce Apolodor l-a trimis la plimbare pe alte mereaguri. <laughs> în schimb, a făcut să apară înșirate de aici până la drobeta cele țarcuri făcute parcă din nuiele. Unele gata, altele lucruri. Dacă ați vedea din ce ele s făcute, generale, Bassus... mi ce-ar fi să le cercetăm mai de aproape, nu? Fofit în barge, fofit, pornim! Maiu de acolo cu cumpana, nu mai merge. Ia vezi ce se întâmplă. Eee, flutele cu căroniți! Mai repede, mai repede! Vedeți că-i Martăluși! Ok, iată, nu mai spui asta! Fii atent! Dignarilor ne-a ajutat asta la genunchii! Se schimbă treaba, Apolodon. Nu elele erau, de fapt, bulumac în toată legea, de... de stejar, nu? Pe care maiul uriașe le pic pe pundul albiei. He, ce spui, quadratu-s-vatu. Apolodonos mă concurează în materie de strategie, Auguste. A început un nemaipomenit plan de luptă cu apele în care comandă oameni și mașini. <gânghe> generale, surat! Cât privește țarcurile, mă uluiește mărinelor. Mă uimesc mai multe decât masivele picioare de pod ce se construiesc în înăuntru lor, întrucât zidarii muncesc ca pe uscat. Cum ai făcut totuși Apolodorus să nu intre apă printre bulumaci? Nimic mai simplu. Țarcurile, chesoane, cum noi numim noi, sunt alcătuite din pereți dubli de bulumaci, între care s-a turnat ciment, ciment poțuolam, cu uscare rapidă. Am obținut spațiile necesare construirii în mijloc a picioarelor de colt. Restul a fost un plec. Apa a fost scoasă cu ajutorul copneelor și a numărilor și altor mașini, ca șurubul lui Arhimede, al și altele. Mulțumesc! Mulțumesc! Să-mi dai voie să spun că după construirea picioarelor, chestoanele trebuiesc demontate? O singură întrebare aș avea și eu, Apolodorus. Sunt gata să răspund, Marite Cezar. Mai mult până ce Danubius Zeul, va săvârși minunea? Au mai trecut totuși vreo trei ani până ce Apolodor și-a terminat opera. 4 iunie 105. Se dezlănțuie ultimul război dacic. Nesfârșitele sfârșitele de alaie și legiuni romane, îngrămădite pe malul de miază zi al flutului, pot păși pe un pot care de dată nu se mai clatină sub pașii soldaților, copitelor, cailor și greutatea mașinilor de război. Marcianus! Marcianus îmi pare că visez! și taci! Te observă Tiberius Claudius Maximus, își Știu! Dovadă că vrea să-l prindă viu sau mort pe Degebal, ca să fie avansat exploratorul mm. Și totuși acest frumos pod și porticul ca un arc de triumf prin care au grășit, par pogorite din lumea minunilor, a zeilor Marcianus! În aceste minunate clipe, când inaugurarea podului spre Dacia coincide fericit cu întâia zi de război, îți adresez din inimă, Apolodorus, felicitări și mulțumiri. Poate că viitorimea va considera această nouă dovadă a genului tău ca pe o nouă minune a lumii îți urez viață lungă să poți împăptui încă multe altele! Nu-mi doresc! Nu-mi doresc decât două lucruri, Auguste Imperator. Mai întâi, să-mi Pe urmă, să-mi la Roma un monument care să celebreze victoria noastră. <sus> numai atât? Și. Numai la Roma? Nu, dragul meu! Să faci mai întâi un monument triumfal la Trofeu, în Citiia Mică, chiar pe podișul pe care ne-am bătut cu dacii. Apoi unul în Egipt, bună oară, la Alexandria! Să afle întregul Orient ce adversar puternici am îndins și să-i arăți, să arăți chiar pe Iar la Ostia să edifici un măreț fort al Romei la mare care să-mi pe cele făcute de August și Claudius. Ei dar cei cu Cornelius? Vine în pace. Aduci vești, Cornelius. Ave Cezar, aduc desene. Desene? Al 48-lea și al 49-lea, iată-le! Inaugurarea porului. L-a și făcut, Sfah.Și apărător? e și el? În profil! Îi uite! Regret, Maria ta! Războiul ce a urmat a fost nu numai cel mai greu, dar și unul din cele mai vestite ale antichităților. Paloșele romane se înfuișează amarnic cu cele dacilor. Stăgeții acestora se întâlnesc cu șomaja a la și stăgeții de din prin mașină de război romane. Romanii plătesc un fiecare pas cucerit, dar înaintarea lor e În Înfrângerea dacilor aproape. Decebal cu o mână de vitej? ține piept prin văgăunile munților unei cohorte întregi sub comanda neîndurătorului Tiberius Claudius Maximus. În cele din urmă... Zădarnic da te-mpotrivești, Decebalus! Îți ordon, vredete! Tu... Mie, fiu de cățea, tu, Miodon, să mă pretau? Iată răspunsul meu, viu niciodată! Ah, degebaluș! Ah. Acum apropiete, de postași mei. Auzi? Mai vine un rege mort decât un necrednic viu dus în lanturi la loma. Auzi, așa să-i spui cezarului tău, că am zis eu, ceva regele dacilor și mai spune ceva, să țină bine minte, poporul meu va naște și va crește, va crește falnic, falnic ca un stejar, mai viteaz, mai luminat, mai puternic. Odată cu moartea lui Decebal Poporul Dac Nu piere Și nu va pieri niciodată În veci de veci În veci S-a dus Luați-l Duceți-l de aici nu, nu, Mai lăsați-l Mai lăsați-l puteva Să se odihnească Așa cum singur ați răspuns. Ce faci? Ce faci ăsta de Desenezi? Desenești? Tău cum îndrăznești! Nu! Pai... Percuți! Aici ești! Vorbește! Aici! Aici! Ce vei să duci? Frânzica poruncă! să dau de urmă!Și mm. o de peșe! Iată! Peșe? Iată! Prințesa dacă se a deruit un fiu. Care te așteaptă cu drag, O Tim Timp de patru luni, spectacolele de circ și petrecerile nu mai contenesc la Roma. Jocurile-s efemere, iar romanii vor să-și nemurească biruința. Anul 107, un an după război. Sape și casmale mușcă din colina cuirinală. Acolo, în limba Romei, se bat țăruși, se-naltă schiere. Din marmur și granit, coloane și abside, se înfirică pe șantier întâiile edificii din Forum Traian. Cum? Cum? Aceea va fi columna Apolodorus. Văd numai două blocuri rotunjite pe margini, suprapuse și împrejmuite de o schelă în spirală. Vor mai fi suprapuse încă 15 segmente din marmură de carara, Auguste. În final, columna va avea 120 de picioare înălțime. Se execută și basoreliefurile, văd. Nu era mai bine să termine întâi construcția? Pierdere de timp, generale Bassus. Peste 5 ani, în 112, vor fi gata dintr-o dată și columna... Și cele 155 de bazalieci ale sale. Ani au trecut. Cele două biblioteci publice, o bazilică și templu, o și cele 400 de magazine din forum strălucesc sub cerul de vis al romului. Inaugurarea e aproape. Ca și în alte Cezarul Iisus pe el. Încântat de priviște, admiră mâinile lui Acolodor care retușează ultimele chipuri în mare. Sunt atât de naturale aceste chipuri încât încerc un sentiment straniu Acolodor. Îmi pară pietrite de cine știe ce vrăj, Mă fascinează. O brajă menită să dăinie veșnic și cursii Marite Cezar. Da, da, da, numai arta poate să-i păstreze atât de vii, parcă sunt aeze adevărate simboluri ale curajului, idejiei, onoare. Și astfel, în inima bătrânei Rome, s-a înălțat în urmă cu aproape două milenii actul de naștere a poporului român. Dăltuit în marmură pentru eternitate De geniul lui Apolodor din Damas